5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Drumul americanilor către luna a început în urmă cu 50 de ani. Pe 16 iulie 1969 a fost lansată de la Cape Kennedy misiunea Apollo 11. Cele 5 motoare ale rachetei au fost pornite cu 9 secunde înainte de decolare. Three. Zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. La bordul acestei misiuni istorice, în plină competiție spațială cu sovieticii, se afla un echipaj format din trei oameni, Michael Collins, Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Patru zile mai târziu, naveta în care se aflau cei trei a aselenizat, iar pe 21 iulie, Neil Armstrong a devenit primul om care a pășit pe suprafața lunii. După 20 de minute, i s-a alăturat și Buzz, Buzz Aldrin. Apoi americanii au mai ajuns încă de cinci ori pe lună, ultima oară, în decembrie 1972, și când în sfârșit s-au hlămurit că nu e totuși petrol pe lună, au renunțat. În total doar 12 oameni au pășit până acum pe satelitul natural al Pământului. Pe 16 iulie 1945, americanii au declanșat pentru prima oară în istorie experimentală o explozie atomică într-un deșert din New Mexico. La câteva zile după test, americanii au dat un ultimatum japoniei, iar prima bombă atomică a fost lansată pe 6 august 1945 asupra orașului japonez Hiroshima. Lumea a aflat de la președintele american Harry Truman despre noua armă. Este o bombă atomică. Forța din care această armă și a putere a fost aruncată asupra celor care au adus războiul în Orientul îndepărtat, a spus atunci Harry Truman. Pentru că japonezii nu au cedat, americanii au mai lansat încă o bombă pe 9 august la Nagasaki. Abia după acest atac au capitulat. Americanii începuseră să lucreze la bombă atomică încă de la finele anilor 30 când aflaseră că Germania lui Hitler are planuri pentru armă nucleară. Au investit în proiectul Manhattan aproape 2 miliarde de Dolari, echivalentul la peste 20 de miliarde de dolari în banii de azi. Pe 16 iulie 1992, Bill Clinton a fost desemnat candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din toamna acelui așa an. El se lupta cu președintele în funcție, republicanul George Bush. este George Bush? Ce face George Bush în legătură cu problemele noastre economice? Acum patru ani a promis încă 15 milioane de locuri de muncă, iar acum e cu 14 milioane în minus. A crescut taxele pentru cei care conduc camionete și le-a scăzut pentru cei din limuzine, a spus Clinton. În acele alegeri a mai apărut însă un candidat surpriză, miliardarul Rospero. Acesta a reușit un scor neașteptat de mare în toamnă când a obținut aproape 19% din voturi. Republicanii au susținut multă vreme că din cauza lui Ross Perot a pierdut Bush alegerile. Un studiu făcut la finele anilor 90 a demonstrat însă că Bill Clinton a fost cel care a pierdut voturi din cauza lui Perot Iar victoria lui a fost din acest motiv ceva mai strânsă pe 16 iulie 1994, cei trei tenori, Plasido Domingo, Luciano Pavarotti și José Carreras, au cântat împreună pe un stadion din Los Angeles pentru a marca finalul campionatului mondial de fotbal găzuit în acel an de Statele Unite. Finala dintre Brazilia și Italia urma să se joace a doua zi, tot la Los Angeles, însă pe un alt stadion. Stadionul din Los Angeles a fost plin, iar momentul a fost urmărit live, la TV, de peste un miliard de oameni. Tradiția concertelor ținute la Cupa Mondială de cei trei tenori începuse la Mondialul din 1990 din Italia și a continuat la fiecare patru ani până în 2002, la turneul găzuit în comun de Japonia și Corea de Sud. În fine, pe 16 iulie 2012, Organizația Profesională din Marea Britanie, care întocmește clasamentele muzicale, Official Charts Company, a anunțat că melodia preferată a britanicilor este Bohemian Rhapsody, lansată de Queen în 1975. Pe locul al doilea a fost Michael Jackson cu Billie Jean, iar pe locul al treilea, Adele cu Someone Like You. O altă trupă simbol a britanicilor, The Beatles, a fost pe locul 5 cu Hey Jude. Și... Tot Official Chance Company. Domnul Luca, vreți să-i explicați? S-a auzit nu știu dacă mai S-a auzit un căscat în în ultimul moment. Iată, Luca, nu s-a Îmi plac poveștile de mor. Asta e, da. Ce să mai vorbim? Filmul despre viața lui Freddie Mercury, numit tot Bohemia Rhapsody, a fost cel mai bine vândut în Marea Britanie în 2000. 19 18. 18 mulțumim la revedere! Caught in land slide. escape from reality. 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM